Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl, kéž bys tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji. Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí, vyhladí tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň. Slyšeli jsme slovo Boží. sestry a bratři v Kristu Ježíši. V biblických textech a nejenom v nich vidíme a čteme o čase. A čas tam má takové dvojí označení. Jednak je v biblických textech označován jako chronos, to znamená jako normální plynoucí čas od začátku až do konce. A potom je tam ještě čas označován slovem Kairos. A to slovo znamená čas příhodný, čas určený k nějakému konkrétnímu úkolu, konkrétnímu Úkolu božímu či konkrétnímu božímu zjevení. Do češtiny bychom toto slovo mohli přeložit jako čas příhodný, určený k něčemu dobrému. A Ježíš dnes vytýká Jeruzalému, že je to město, které nepoznalo čas, kdy mu Bůh nabídl svou přízeň. To byl ten čas, kdy Ježíš přišel do Jeruzaléma, kázal tam, konal mocné činy a projevil se jako Mesiáš a Boží syn. Byl to možná pro Jeruzalém relativně krátý čas, ale dostatečný čas pro to, aby obyvateli Jeruzalémští včetně jejich předních mužů, mohli poznat, že Ježíš je Mesiáš a Boží syn. A podle toho se zařídit, přijmout ho a naplnit jeho poslání, respektive pomoci mu naplnit jeho poslání. Protože Jeruzalémští učinili pravý opak, nepoznali ho, nepřijali a poslali na kříž, tak vlastně tím ztratili ten příhodný čas proto, aby přijali pána. A jiný čas už nedostali. Sestry a bratři, i k nám přichází Ježíš, který je s námi jednak stále, v plném čase. Je v nás přítomen skrze křest a skrze božské působení jako takové, ale on nepřichází jenom skrze to stále působení, Není v nás jenom stále přítomen, ale i pro nás má určité úseky života, často velmi krátké, ve kterých se nám zjeví a dá nám nějaký konkrétní úkol. Zvláštní způsobem je najednou přítomný v našem životě a dává nám příhodný čas k tomu, abychom se s ním setkali, abychom poznali, co nám říká, pardon, jaký má pro nás úkol, abychom ho přijali v tomto úkolu a naplnili ten úkol, který nám dává. Je důležité, abychom nepropásli čas příhodný jako Jeruzalémští. Naopak, abychom se naučili. Poznat ty zvláštní chvíle, kdy pro nás Kristus chce nějaký zvláštní úkol. Ono, kdyby se to řeklo obecněji, tak samozřejmě takovým příhodným časem pro přijetí Krista, pro přenesení Krista k těm, s kterými se setkávám, je vlastně každý den a každá hodina našeho života každá hodina je příhodným časem klásce s kterou k nám Kristus přichází a na kterou máme odpovědět ale v našem životě jsou mimořádné chvíle a většinou spojené se základními rozhodnutími našeho života, ve kterých opravdu dostáváme příhodný čas pro zvláštní přijetí Krista do našeho života a zvláštní úkol, který nám Kristus dává. Tak prosím, neměňme tento čas. buďme v dělí a otevřme svá srdce k mimořádné Kristově přítomnosti v našem životě. Amen.